Seguimos aquí en Radio Burla Verde y agora imos a entrevistar a Alba Unha compañera que estivo en a organización do primeiro Burla Verde Que se organizou en Sabucedo Hola Nos podes falar de como foi esa experiencia tarde, Pois a experiencia foi genial Foi moi satisfatória Eh, nada, vos vivistelas, saiu un pouco porque se quería poñer no foco mediático eh, o conflito comarcal, nos vimos da Terra de Montes e aí Estaban nos aso asoballando por varios frentes, non só o, o que reventou todo o asociativismo, foi o boom dos macroeólicos, aí foi onde se reconectaron todas as asociacións, pero temos tamén un proxecto mineiro que colle unha parte da terra de montes e parte do suído, está sempre o, o apantasma do ave de caballero que quere atravesar tamén a nosa comarca, Entón, como nos empezamos a xuntar como moitas veciñas, pois aí saiu a idea de, de tratar de facer unha xuntanza que fose encontro, pero pa, pa elevar a voz e para tratar de, pois de no foco todo o conflito que, que se estaba vindo entre maus. Somos unha comarca relativamente pequena, E había na altura pois máis de 21 proxectos de macroeólicos. entón pois un pouco así despois Sí bueno eh, efectivamente as razóns había moitas ¿no? mas tamén fuxees que de, de organizar algo que fuera máis alá ¿no? da vosa problemática contactáses tamén con outro xente de, de outro sitio que tamén tiña sí. as súas problemáticas e fixdes unha cosa realmente... Maravillosa por, por primeira vez Fuxedes as primeiras persoas que dixedes este paso Despois de moito tempo Que, que parecía que, que a loita estaba parada Que estaba apagada Que que non había maneira de enfrentarse ao capitalismo E iso creo que era agradecervos Por lo menos pola a miña banda Foi unha experiencia maravillosa Eu pasei pues, non moi ben Foi moi divertido, moi, moi deso de, de ver xente que había moito tempo que non vías, desuntarte de, de, de con xente que, que teñan a mesma preocupación que ti, pero que, que tú o mellor estabas apagado na casa e dices, joder, que ven que alguén dé este paso, no. Como vos sentixe deseso, recebixe deseso da xente que foi, que participou ali... Ou... Claro, na realidade foi unha idea que saiu así, un pouco espontánea, que non estaba moi concretizada e empezamos a falar disto xa como máis concretamente dun burla verde en Xaneiro. O burla verde foi en abril, pero aí eu creo que o maravilloso foi que se xuntaron cinco colectivos da comarca Que en principio, pois, pues, teñen como desafíos diferentes cada colectivo, entón deuse un ecosistema tamén de, de xente que somos moi diversas, pero que temos unha motivación común, que é a primeira motivación o amor pola nosa comarca, que amamos, que queremos seguir vivindo nela, que vivimos aí, e despois, eh, tiñamos ese denominador común, que é tamén eh, salvajardar o xeito no que vivimos, que somos aldeanos moi orgullosas de selo é que tiñamos como esa vontade de, de buscar un espazo de encontro. Entón despois o de o de abrilo a a toda Galicia foi un pouco partindo desa esa necesidade, como que nós non fixemos nada novo en realidade. Nós queríamos tamén buscar ese espazo de encontro porque nos parecía tanto nos proxectos mineiros que que están pairando sobre o suído, como nos proxectos macroeólicos, eh, desde que nos empezamos a asociar localmente, sempre buscamos axuda eh, en outros colectivos que levaban máis tempo, en outras asociacións veciñais que xa, que xa tiñan máis experiencia pois defendéndose, tanto a nivel xurídico como bueno a nivel informativo, etc. Entón, pois tamén era un xeito como de agradecer, pero de encontrarse en persoa. Todo isto tamén despois dun tempo pandémico onde a xente se deixou de ver moitísimo, onde se asumiron un montón de cousas así, sen máis, pois aí nese progreso de xaneiro a, a abril foise sumando, foise sumando máis xente, tivemos moitísimo apoio, unha vez que abrimos A convocatoria pedindo axuda, porque foi todo voluntario, igual que este ano, e a resposta foi increíble, ninguén cobrou un duro, e a resposta foi increíble, de feito, pois empezamos eso. Cinco colectivos locais, pero despois sumaron seus colectivos máis próximos, o Centro Social a Pedreira, a xente da Rente do Xan, bueno, primeiros máis próximos de Pontevedra, pero despois veu xente de Ferrol, veu xente de todo o país. E noso que queríamos tamén é que que houvese como, bueno, cada quen coas coa, co seus desafíos, coas suas inquedanzas, mantendo a súa autonomía e a súa soberanía nos seus proxectos pero ter claro cal era a motivación común e a motivación común é a defensa da terra, bueno, que somos parte dela. Eh, claro, Alba, e eh, estás falando, non, de manter a autonomía, de cada... Como foi ese digamos, ese proceso de enganchar cinco colectivos diferentes, que imagino que cada, cada un deles pues, tiraría polo seu lado, teria a súa forma de facer, pues, coordinar ese traballo en común e poder eh, facer como unha especie de, de, de un facer común ¿no? que permitirá que se ira o burra verde adiante. Pois foi maravilloso porque somos moi prácticas en realidade. Eh? Entón, en vez de esbardallar e eh, debatir movidas que non veñen ao caso, Eh, somos menos e máis Entón, vale, eh, empezase a ir A discusión Pa onde non ten que ir Pero volvemos á terra e decimos, vale, pero Xente, cal é a cousa que é común que temos en común polo que estamos pelexando, moi ben. Isto como se pode levar a cabo? E isto dixo sen idealizarlo, porque efectivamente de xaneiro a abril tamén tivemos discusións encendidísimas e apaixonadas, pero como nos amamos moitísimo, pois pues tamén conseguimos aí lidar con elas. Pero, aparte diso somos xente moi práctica, que non, ou seja, bueno, como que, que nos aborrecen... Moitas cousas que, que ao final o que fan é reventar. Non bloqueamos, lojo. Imos ao práctico. E, e, cando se van as cousas por las ramas, pois volvese a terra. Sempre hai algún apeso. Eso é o maravilloso. Que ao ser un grupo tan remexido, pois afortunadamente sempre había unha persoa que, que nos traía a terra. Que todos temos esa tendencia, non? As veces eu eu tamén peco disso, de ás veces ir... Bueno, eh, eh, íbamos a escuchar un poco de música y, y seguimos hablando aquí con Alba, que está haciendo una conversa muy interesante. Estivemos falando do Burla Verde do ano pasado, pero para poñer un pouco en contexto, que foi o Burla Verde? Que foi, eh, pregúntasme polo nome. Oso? Polo nome, e o nome, e que foi, que que bueno, consistiu, que... Vouche contar o do nome, porque me acaban de chivar as compas, entón, para que non se me esqueza, que iso tamén foi unha cousa, ou seja, Burla Verde, recollemos o nome do, da Burla Negra, que tamén, ou seja, non, non inventamos nada, en realidad estaba todo feito, só recuperamos cousas que nos gustaban. E a Burla Negra, ben sabedes todos, que foi do Prestige, e o da Burla Negra xa viña dun movimento de Argentina, e o da Burla Verde era porque eh, queríamos facer tamén campaña de que Verdes somos nós, nada do que venden como... Eh, transición ecolóxica xusta e sostible que as esquerdas tamén están usando moito estes termos eh, eh, que son termos de doble filo porque porque corrompen, entón a linguaxe corrompe, a nosa burla verde ou se xa todo o que están vendendo, pois as energías renovables como sostibles e así, pois non o consideramos, pois como agora o caso de Altri que é algo tan básico como que che vendan que vai ser moi sostible, que podendo beber a hoja da túa traída, que despois a atellas que beber tratada e embotellada, pois, pois basicamente entón o, o da burla verde collemolo dai. É que foi, ou se, xa iso podo cho responder subxetivamente, non... porque eu creo que, bueno, como a todas as cousas, cada que en fala da feira segundo junto lle vai nela. Hum... Mm. Pois e, e, e a ti, que mai, como te foi? Pois eu, ou se xa, pasamos un traballo brutal, pero foi unha experiencia maravillosa, de moitísima aprendizaxe e de moitísima satisfacción, porque, mm. bueno, seguramente que hai moitísimas cousas que puidamos ter feito mellor, pero pero foi moi lindo e toda, ou sexa tamén hai que ter en conta que eu creo que dicimolo pouco, pero Sabucedo xa é unha aldea que que é unha aldea que ten moita filosofía do comunitario, entón que fose ali tamén facilitou moitísimo a logística porque a xente que se organiza xunta pa moitas cousas, entón iso facilitou, pero Pero bueno, non sei, pa min foi foi xeñal. Si que este ano, cando dicían que se ninguén collía o ramo, que volvíamos a facer alá, eu non quería. Pero, pero, pero sí, foi, foi unha pero experiencia collero, moi no. linda. Pero si non? Sí, aí no. sí. E sí, sí. molaba saber tamén como que foi pa cada quen. E eu creo que foi tamén como un punto de partida, non? Foi unha celebración tamén, ao final. Sí foi, foi, bueno, eu xa teño unha idade Pa mí foi como un reinicio ¿no? De xo de que estás en, en, en pausa E <ríe> de repente se monta un, un algo Con unha xente que, que bueno, coñeces e tal E te animas a ir E de repente te atopas con un montón de xente Que había tempo que non te vías Bueno, a mi pasou un, un algo parecido Ahora en Palas Cando houve a manifestación de Altri ¿no? De xo de, de reencontrarse con un montón de xente Que está desde moitos anos atrás a, en, con esa preocupación Ententón no? que como que te sintes um, raro nolle que, que, que... encontrarse ca a esperanza Recortanse con salir desa desidia na que levábamos tempo un poucas xente que viñamos de outros movimentos ou poi entre comillas activistas que é unha palabra que non gosto máis... Mas si que a esperanza non Que é o que vivimos en Altri O que vivimos en Sabucedo ano para, o ano pasado Trascende moito máis das relacións persoais Que o resto de compañeiros e compañeras Que veamos máis ou menos Te reencontras que a esperanza Todos saímos de Sabucedo Con moitos quilos de esperanza no corpo Todos saímos de Paras de Reif Aí tres domingos cargados de enerxía Non é ir a unha como os últimos anos Que vas, mani por tal Vamos, pero vais bueno, Se si te vas pa casa con corpo de boa bueno, Había que ir mais plano, pero en cambio de Altriz hai buf de Palansaise como jo. Esto se, esto se para. Claro, eso mismo con Esperanza e de, de, de Burla Verde fochedes a semente que está xer molando tanto hoxe aquí. Hai que dicir claramente estamos hoxe aquí gracias a caixente de Terras de Montes e de máis xente o ano pasado fixo Burla Verde, por iso está hoxe Radio Burla Verde, por eso está hoxe en Contro Burla Verde. E aquí seguiremos. Bueno, Alba, eh, falabas de ser persoas prácticas, que eras persoas prácticas en o no, que quero preguntar agora mesmo, é eh, vale, despois do Burla Verde que cousas saíron pa diante, é dicir eh, falaba noso compañero Oscar da esperanza, da, da ilusión, da alegría, é unha emoción que creo que todas persoas a, a vivimos pero a nivel práctico que saiu eh, do, do ano pasado do, do encontro Burla Verde eh, pois Aí tamén te podo responder a nivel local, porque é a realidade é que máis coñezo. E a nivel local, pois poxe dicir que nos, eh, a maioría dos parques que temos ali, dos polígonos eólicos están todos encausados, ou se que imos ir aos tribunais. Poxe eh, dicir que a xente tomará a decisión que tome, pero... Inténtase que chexe a información a todos os laos. temos aí as presidentas, vicepresidentas e eh, satélites que non están nos papéis que fan un traballo arduo, pero pois un traballo que ningan quere facer, pero que é ver os boletins oficiais os dogas... Eh bueno, que está aí, estamos, a, estamos sempre revisando todo o que pasa e somos parte activa do que se frajo a, na nosa comarca e despues que máis aí, eu creo que tamén saíron como moitos contactos moitos deles nos xos tiñamos feitos, pero que no burla verde afiáronse máis fino moitos máis contactos E, e houve esa esa coordinación e nós probablemente temos moito que aprender tamén. Eu estou maravillada da das mulleres de Altri de, de como se organizan e como e como están facendo todo. Pero, bueno, do Burla Verde do ano pasado tamén saiu o, o Burla Verde deste ano, que tamén o colleron así con Moitísimo corazón, que foi un alivio tremendo que viñese pa aquí. Eh, e non sei, o que, o que saiu tamén do Burla Verde do ano pasado, eu creo que, que, que ser, ou seja, vivir, eh, amar o territorio, ten esta parte de, de estar activas eh, niso. E iso implica unha constancia... O sea, é o final unha entreja tamén é, moitas, moitas dedicamos é, moitísimas horas a isto é, deixando de lado pois outras cousas que son igual de importantes as familias e bueno, iso, cousas que ao mellor é, a outra xente non lle parecen pero que eu, eu creo que aí tamén hai un interese particular de, de que, o que o que nos dá isto é a vida tamén, porque non saberíamos facer outra cousa, penso. Eh, entón, non sei, creo que o Burla Verde sementou, non sementou, non, non, non debo dicir que sementara, non xa coñemos a semente de outras cousas que xa estaban aí, entón, sen máis, creo que pois foi un encontro xeitoso e eh, eh, xa... Si sí, eu penso que, que que foi como un agrupamento ¿no? un primeiro intento de agrupamento de, de todas as, as zonas de galiza onde están loitando os eóricos por supuesto teñen unha presencia importante pero non só as minas de sempre tal o, o feito de, de que a xente da, da terra ou sentente que tal xa non está tan disposta desprenderse do seu para prestarlle ao capitalismo para que sigan tirando do que queren como queren e tal, non? Entón, eses encontros pues, ese primer encontro facilitou que hoxe estemos aquí facendo radio, que nos en aquén pues, non dimos feito nada tal mas que levar grabadoras para gravar as charlas e tal, non sei quanto e facer entrevistas e entrar en contacto con vos pero tamén naceu esa intención de os estar aquí presentes non? tenemos una programación mañana que ya no sabemos muy bien cómo hacerla porque hay un montón de colectivos que quieren hablar por la radio. Y eso, bueno, para mí, por lo menos, bueno, ya me estoy emocionando. Para música. Emocionas, emocionas. Qué guay. Sí, sí. sí. A min das cosas que hubo, hubo unha que me que me impactou polo estranha que me pareceu. Calino no foso donde se falla no, no curro de, sí. de, de dos cabalos e tal, hubo unha misa, eu, eu prim <risas> o primeiro pensé que era, o sea, coñezo ao, ao home que que debo a misa tal, pero pensé que era algo máis en plan performan quando empezaron a repartir o pan e o viño Dixen, pero isto que é? O sea, me pareceu algo super fora de, de sitio Pero foi a miña opinión Houve outra xente que non Que eu parecé moi ben eh, A miña encantoume como pagado que son <risas> E que son Que foi o que vos motivou incluir ese tipo de actividades Tan, tan diferente a, a moitas outras Pois pues en verdade isto O sea, xa foi unha cousa que suscitou moito debate Porque eh, efectivamente... Recibimos críticas por iso, porque defendemos como estados laicos e eh, o laicismo, pero, algunas de nós entre as que me encontro eu, pois entendemos que, que a comunidade, a igrexa, ten un peso importantísimo nas aldeas no sentido comunitario. Eh, eh, a xente que veu, que veu facer a misa, nomeadamente o cura que veu é eh, Alfonso, o señor Alfonso, que é unha persoa maravillosa, eh, como fundadora de Xermolos, igual me confundo nos datos, pero é unha persoa importantísima no Festival de Pardiñas, é eh, xente que, que está nos crentes xalejos de base, que, bueno, pois é un xeito de entender o, o cristianismo que é moi particular, pero que pon o foco moitísimo no no nos ritos comunitarios. Eh, eu creo que neste tempo no que hai un descrédito xeral por todo, pois pois o de termos a misa era como termos un acto simbólico no que celebrar o noso en comunidade que ao final é iso, non? Eh, eh así o o o texto dessa misa escribiu no Alfonso, pero Pero eh, efectivamente xige o, o rito cristián Pero tiña todo a ver co, co pobo Que ao final é eh, o que somos E a, e a idea de leválo era por, por ter un momento No que estar concentradas niso Celebrando de xeito comunitario Claro, para xente que non estivo ali Estamos falando da misa A misa era unha misa Podemos chamarla católica Podemos incluso chamarla pagana Con Alfonso Blanco Torrado, un dos activistas máis grandes que parigo este país Nado en Corme e residente na Terra Chá Con xente como mero, con xente de toda Galiza, sudando de na misa O pan e o viño era unha broa riquísima, cun viño riquísimo Que repartimos a miha Tania que non cede este espacio E o barbudo que vos fala Tampouco vos creades... Home, oh, o cura quería repartir a hostia, pero ao final creo que non se repartiu. Repartimos o pan e o viño, bueno, e foi e... moi simbólico, moi potente. Si sí, sí. sí que sei que sustitou críticas, a mí me encantou. Sí, sí, sí. E bueno, unha vez despois da misa, que fixemos? Comimos as hostias... Bueno, esa é unha das cousas que, que se o volveramos a facer, deberamos mellorar. Que todo foi voluntario ou se xa todo era voluntariado, pero houbo ao final unha programación tremenda, solaparonse mollón de actividades, entón como que foi demais. Pero iso, houbo unha mesa redonda pola tarde, que foi un éxito, que tivo moitísima acollida, eh, despois houbo concertos porque, non o dixen antes, pero entre entre os obxectivos do Burla Verde, que eso tamén eh, pois foi derivando das de, de falas e todo, e era tamén un dos motores iniciais para unha compañeira que se chama Rosa, que é de Cabanelas, pois era tamén como eh, conseguir ter fondos pa, para poder enfrontarse judicialmente a, a, a todos os proxectos que nos fixesen falta enfrontarnos porque ao final pois, pois ter diñeiro compre eh ese motor tamén tamén estaba aí. Y uh -huh. así. Pero mardiñas. Desma vida. I know this when for away. I know this when for away. Look at the car over the flowers of bed by is what away you the hisa my mind tequila respira for away you got to cut over the hisa water flowers on my the flowers on my mind Bueno, estamos aquí aí, xa, para rematar a conversa con Alba Si queres contar un algo máis Que mí, que te quedou aí esquecido Eu a verdade que em, non teño que irse ninguna Desa de, de experiencia, de, de, a todo contrario Fasei non moi ben Foi unha experiencia moi bonita en todos os sentidos A xente, de que te, con toda a xente que te cruza te sonríe Que eso é difícil de atopar os en día na, na vida cotidiana Parece que se si sonríes estás facendo algo raro, sí. <risa> incluso E, bueno, pois pues estamos aquí a esperas de que mañán suceda un outro tanto E seguro que vamos a pasar unha jornada maravillosa Pero abren o Sobrico, pues, si queres decir algo máis sí, a al respecto Sí, bueno, teño os créditos eh, Vou mandar un saúdo pa toda a xente da nosa comarca, da Terra de Montes Que seguro que nos estás coitando. <risa> <risas> eh, tamén agradecer des, desde o máis fondo do corazón a estas mulleres bravas e a toda a xente do courelle que colleu o ramo nas termas que entrejamos o ramo nas termas como señoras divinas que somos <risas> entón agradecerlle que, bueno, que, porque ao final é unha responsabilidade, tamén quita moito tempo, entón un agradecemento ben fondo. E vou facer un minuto de publicidade porque xusto mandaron onte a xente da Mina de Touro, que andará polas redes e nas mensaxes varias para pa asinar un comunicado porque Cobre San Rafael quere volver a meter o seu proxecto coa lei nova de materias primas críticas entón que anda un comunicado da Mina de Touro polas redes supoño que se pode coljar nalgún lado non sei como funciona iso pero que poida e queira que se meta nas redes da mina de touro e nada, estar a espreita e as alarmas que eh, nos vimos dalad, de, da LAD da Asociación Alarma Terra de Montes e eso, que todo dios este a, a espreita que seguimos aí que somos da terra E mañan claro, temos a sorte ás doce media de ter unha conversa neste mismo estudio pirata de Radio Burla Verde cas xentes da Alarma Terra de Montes así que está de pendientes mañan ás doce media Mil grazas, Alba Sabes que esta é a tua casa non só filosóficamente Sino físicamente Se queres vir mañán a votar unha man aquí nos micros Estás máis que convidada Por suposto E mil grazas Bueno, Alba, moitas gracias por vir tamén Oxe, eh, agarramos-te mañá Falabas de burla verde Que viña de burla negra Burla negra Era también el barco pirata de Benito Soto eh, Que loitó por los mares De todo Atlántico Loitando contra esclavitud Y yo quería reivindicar esa figura de loita contra esclavitud Que piché la voz también en el pasado Y adiante, y muchas gracias por venir Muy bien Las historias de la gente la vida Plantándose en pie <tose> Cuya la casa Era coba De <tose> ramos que atopan Y a su mar Seguimos aquí en Radio Burla Verde, de desde el estudio da casa da nosa compañera Tania que temos agora nos micros para que nos fale un pouquiño do que se espera que pase mañá o, o que crea era que quera decir ao respecto de desta de segundo encontro de Burla Verde aquí organizado no Courel. Jove, pues moi boas tardes e benvidas a casa. <risa> Moi a gusto, moi a gusto na no toa no encima. Maravilla. Pois, pues, eh, bueno, eh, acabadesme de pillar así un pouco de, de sopetón e a verdade é que, como pensar en que se agarda de maña, pois, pues, sobre todo que sea un, un encontro. Eh, o sea, como que esta sempre foi a a cousa que, que, que máis eh, tratamos de cuidar eh, no proceso destes meses de, de, de elaboración eh, e de, de proxetar como como se iba a facer este día e, sobre todo, primar o encontro. Entón, como que, pois, lle demos moito mimo a, a crear espazos para, para ter charlas, eh, encontros en veciñais, queríamos que, que pudera caber a xente, as veciñas da zona e vamos a A falar sobre organización comunitaria no pasado, no presente e a cara onde imos non é ido da organización comunitaria na, na nosa contorna. E eh, eh, Ademais, pois tamén queríamos falar de decrecemento, eh, eh, vai a vir Begoña de Bernardo, Eh, na eh, vamos a, a ter un encontro tamén coas coas coletivas todas que, que se prestaron e eh, queríamos poisis que tamén eso servira un pouco poisis de xeito de, de conocernos de seguir facendo rede eh, e ademais pois falar dos lumes que foi algo moi importante eh, por eso face, obra, se organizou un obradoiro que se chama en ti pensares en torno ao lume e eh, eh, tamén temos como moito mimo con, con, con esa... Con, con ese pequeninho guiño o que aconteceu e que hai uns aniños Bueno, taches casi todo, así cual metralleta eh, acendida eh, Creo que as paredes da tua casa quedaron desfeitas, pero bueno, depois miraremos eh, Pero, cale a programación pa mañá eh, Se vai começar con que? Vai seguir que? Despois que vamos a ter? Vale, pues pois maña... destripo todo. pois pues pola mañá hai unha alborada para dar toda a alegría dunha romería. <ríe> entón pois, eh, mmm, vai a empezar unha alborada às media da mañá e eh, eh, dispois as doce eh, e cando empeza este encontro co veciñas que fala sobre sobre o comunitario que vos comentaba eh, entonces virá a historiadora Lara Barros eh, a facernos un fío conductor eh, un pouco a través da historia do comunitario das comunidades de Montes van a vir veciñas de Vilamor un veciño de Meiraos veciñas de moreda de Ferreirós a falar das súas experiencias eh, son persoas que pois, Como moi diversas veñen pois mulleres máis maiores que vivion eh, outras épocas do comunitario eh, sendo nenas no Courel, ben xente nova que está agora levando a cabo outros proxectos dentro pois, encuaddos dentro do marco institucional actual e un pouco ver pois que cousas siguen sendo eh, o mesmo fío conductor que cousas mudaron e, e que temos que recoller do que había e, e caraá onde ir. Eh, entonces Entón pois este o encontro da mañá. Dispois tenemos unha sesión bermú para, para relajar o corpo Con música Vai haber un espectáculo de danza tamén Pulpo e eh, churrasco Pulpo e churrasco, churrasco. tamén hai opción vegetariana e vegana Por suposto eh, E dispois pola tarde Pois pues empezaremos eh, con, con, o, con o bradoiro de Sentipensales en torno ao Lume Que será na Estación Científica E este vai ser, vai ser eh, cerrado Entón, quem queira vir terá que anotarse Porque é como un espacio así máis cuidado, máis pechado E, e aínda queda un prazo se alguén se anima A sacar a billeteira Eso é es. <risas> E eh, eh, teremos unha charla de crecemento con, con Begoña eh, con begoña de Bernardo ás 5 da tarde no, no parado. E eh, cando remate oh, a charla de Begoña Entón será cando faremos pois pues, este encontro que vos decía coas colectivas no que pois pues, trataremos de dar un espacio de, de debate e posta en común e poisisto pues, de, de afianzar a rede aí entre todas. E cando rematemos isto, pois pues claro a, que si. Sí. Ya, a ano, noite. A noite? A noite que habrá. Nada, cerramos todo e marchamos. <risa> non me esperaba outra cousa. Non, pois pues parece que tenemos aí algúns concertos, algúns concertos eh, teño que emitir cos que son, dame a lista. Que miren na rede, rede, O que xén sí me interesa é que nos comentes un pouco as actividades que tendes para as crianzas paralelas e tan importantes como como se acabas de contar efectivamente, o Burliña Verde que hasta levas o seu propio cartel en nome, está xenial pois eh, aquí a xente moi traballadora, moi leitadora e un grupo de mamás e papás que ademais eh, pois tamén moitas veces se vinculan coa AMPA e fan a cabo moitísimas levan a cabo moitas actividades para e si, sí, para crianzas e eh, como que se moven para que haxa cousas, pois crearon toda toda este todo este itinerario do día eh, pois vai a vir Paco Nogueira facerlles un, un concerto van a ter obradoiros de barro van a poder participar dun mural colectivo eh, van, a, van a ter un espazo de lectura coa furgoteca e eh, ademais pois, o que máis me gusta somos... a mín as doce da mañán títeres subversivos trécola teatro dende a terra Cha. efectivamente Una maravilla, todo día, mañana ahorita, Yo voy a, a ser ver, ver si me dejan chulo. ir a espacio Crianzas porque tengo una pintaza <ríe> Y bueno mi, Esas veces que, que Nos van a trabajar ¿eh? con toda esa programación Y todos esos colectivos que no nos damos ni Nombrados, mañana estarán aquí En este estudio itinerante de Radio Verde. Y cada una de las colectivas Pasarán por estos micros Terán que sufrir una tortura De, de entrevistas <ríe> Chatarras y malfeitas, pero pasarán Y mientras tanto un poco de música por ti Y ahora que te encuentras fuera Dives que esto ya no es lo que era No queda alguna trinchera Chera. Compañero, compañera Bon, grazas, por vir hasta aquí Sabemos que a xente que está na organización está a mil Teníamos programado unha entrevista máis longa coa xente que está participando desto. De Collimos a Tania De repente por aquí aproveitando Que chegaba a súa casa E se prestou pues, por lo menos a cumprir Con tal E te agradecemos un montón que nos deras esta, Este minutillo Sabemos que tens que voltar outra vez A baixo E agradecidísimos por estar aquí Bueno, gracias a vos polo meu primeiro directo Non sei, o sea gracias por secuestrarme, non? Pero, bueno, que está ben que alguén podamos decir o que hai Así que, ainda que con toda a vergonza, moitísimas gracias E eh, eh nada, decir que sí, que con toda a forza para pañar Que con todas as ganas de que este encontro sirva para xerar máis redes Para que a xente escuite en tenda con máis ganas o que está acontecendo nos territorios E eh, eh moita forza poloitar Unha sobre que... todo gracias a vos Levades meses de curro Que vos quita vosa vida E sobre todo nos últimos días Nos chegamos onte y volvimos pareciendo casi se electrocutan pareciendo el radio store ahí arriba vais a vais arriba boom, bang, voy a salir de la organización y eso lo dabas con timidez para no molestar de estás están que botan fume por la cabeza sí pero eso de ven por tal fume de que tienes mil cosas que resolver en la cabeza y que estás pensando en lo que estés que pensar hasta que te dejan tres barbudos y te secuestran en la tu propia casa no estudio de Radio Burla Verde por eso mi gracias a ti y mis gracias a todas porque un que isto ten unha, un estrés emocional, ten un coste persoal que moita xente igual nin xo imagina, pero que é real que todo, eu, como nos tamén algunha vez pasamos por isto e tal, todo no momento en que mañán este abaixo co sol radiante do caurel despois de días chovendo e vou a volver a chover o domingo luz, pero mañán non chove despois de todos esos meses de locura tolemia sana e curro Cando estemos aí disfrutando de toda a programación completísima que hai, todo o estrés emocional vai a facer o corpo, E vai a ser toda alegría, vai ser todo, seguirá algo de estrés porque se é es que cabeza de merda, que falta isto, aí merda que este cable falle. Aí merda cabra, seguirá vendo traballo, pero sentiría desa satisfacción de tanto tempo. Entón só te queda unha noite de nervios. Intenta dormir ben. <ríe> si, <Sí, ríe> e que vivagas <diga ríe> veciñas que se unen, claro que si. Sí. <ríe> Muchas gracias, continuamos en Radio Burla Verde Qué bonito hablar, conversar con Tania Como miembro representante de esta bonita utopía O Burla Verde ¿Cómo quieres que no fume? Si mi amor me atrae de nada ¿Cómo quieres que no duerma? Y mi alma se ha levantado En la borracha era loca Mis secretos me han guardado Como quieres que no viva Si viviendo te he encontrado Y en la borra será loca Mis secretos me han Bueno, xentiña que está escoitando cas orellas pegadas o, o transistor temos que decir que por hoxe basta, hoxe vai seguir a música vai seguir os programas de, que temos de, de outras edicións pero aquí a xente locutora ten a seca e o tempo de ajotar as jotas mañá nos vemos ás 11 da mañá pero... el rigoroso directo Un gustazo pasaros día aquí, seguides con vos programas a grabados de burla verde, boa música y a disfrutar. Y una programación completísima mañana. Nos mañana. los mismos errores aprender. Lucho por ser yo misma. No al tiempo. Tengo el mismo camino, la misma historia que recorrer. No te olvidas de ti misma, no tiempo tiempo y se aprieta. Roba se aprieta. Roba Si la necesidad aprieta el tiempo, lo robaré. No tengo miedo a la magia, no tengo miedo de tu quede Salta, vuela, se libre, robándole tiempo ¿Qué? al tempón Tú eres protagonista, ahora el día lo escribes tú No te olvides de ti misma, no róbale tiempo al tiempo Y se aprieta, lo robaré, se aprieta, lo robaré. Si la necesidad aprieta el tiempo Robarán, se aprieta Robarán, se aprieta Robarán, se aprieta, aprieta Robarán, sin la necesidad Aprieta el tiempo Robarán, wequeque eh, eh.